إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضيلا لا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وَشَرَّ الْاُمُورِ مُفْتَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُفْتَسَتٍ بِدَعْ وَكُلَّ بِدَعَتٍ بَلَالَ وَكُلَّ بَلَالَ تِفِنَّا <النَّار> <gülüyor> Mesələn Müslümanlar, en birisi yani, takva olmazı çağırlar. Artıq burada takva ayı gelir. Ve khususən de namaz, e, khususən de oruculuk. Hüsvete nail olmak üçün en büyük hüsvət müslüman üçün. Çünkü bu ibadet Çox, çox tərəfləri əhatə edir. Və orucun da mənası xüsusi məxsus olan şeylərdən çəkinməkdir. Məsələn, yeməkdən, içmədən, cinsi əlaqədən və həmçinin xüsusi zamana qədər çəkinməkdir. O da süb azanından ta məğrib azanına da və həmçinin xüsusi şəhqlərlədir. Və bilmək lazımdır ki, orucluq İslamın ərkəndən biridir. Yəni, orucluğun dində çox böyük yeri var və fəziləti var. Peyğəmbər sallallahu isə onu bina kimi vəqfləyir. O vaxt ediyəndə İslamın 5 dənə əsası var, binası. Bunlardan biri orucdur. Və həmçinin orucluq günahları bağışlanmağı üçün Yulmağı üçün ən böyük hürsətdir müsəlman üçün. Peyğəmbər sallallahu aleyhələm buyurur, Oruc tutan üçün iki dənə sərəh var, sərəh məqamı, sevinç məqamı. Birinci, sevinər, orucunu tutub işdara atan vaxtı. Və ikinci də Allah tüxanətə ilə qarşı maşanda orucunun savabını görəcək, sevinəcək. Bu xaynımız növayət edəyib. Lakin bildiklərik ki, hər bir ibadat kimi orucluğunun da ədəbi var, əhkamı. O orucluğun əsas orucluq aid əsas məsələlərdən biri onun başlamağıdır. Yəni izləməyə başlamağına. Ki izləməy necə yanağa düz ola. Əgər oruclu ay görməyi ilə, görünməyə başlayır. Və əgər ayıb görmək mümkün deyilsə, onda Şaban ayı 30 gündən hesablıysan və artıq Şaban 30-cu gündən sonra artıq Ramazana belir gəlir, belə tutursan. Olaçın, bu məsələrdə də görürsən ki, bəziləri hərdən e, səhs edirlər. Bu məsələri düzgün başa işmirlər. Və bəziləri bundan istifadə edir. Özdən göstərmək üçün gör ki, Onlar hər şeyi eləyiblər, da bir də bu məsələ qalıb, bu məsələ də eləsələr, əl el qutardı, yüz faiz bu, daha bütün İslamın hər şeyini bildi və elədi. El yəni, nəzərə almadan məsləhəti dəvətin, səması nəzərə almadan, ölçəni nəzərə almadan, bu, müsəlimana yaraşan ədəb deyil. Yaxşəlamət deyil bu. Onun görə də, bəli, faiz görmək lazımdır. Əlbəttə lazım. lazımdır, lakin birdən sən yaşayan yerdə buna rəif edə bilmirlər. Və çox müstərmal ölkələrdə buna rəif edə bilmirlər. Ona görə əgər sən yaşadığın ölkədə təbahizdən hesabatla təyin elədilər, baxmayaraq təbii ki, biz də de deyirik ki, gözləməyənsə gör, görməklə, görsən. Gözləm. Lakin birdə eləmirlər. Yəni bu nə deməkdir? Yəni təb olmaz burada öl ölkədə yaşadığıma əgər cəmaat burada təyin elədilsə, ölkə dövlət səviyyəsində Sən deyəsən, yox, mən məsələn Ərəbistanla gəlsəm. Yoxsa Ərəbistan 15 nəfər ölkədir. Yəni bura məsalan indi Türkiyə bir olmuşdur. Libiya da. İndi bunlar özlərinin problemə salırlar. Əgər hələ istəsən bir oruç tutmasan. Amma Məkkə isə savadır, Səudiyyə Ərəbistanı. dünya çox ölkələri çoxdur. Ondan nə çıxır? Sən Əgər bayramda nə edəcəksən özün bilirsən. Atırsan problemə gedirsən, saldın özünü. Birinci, e, nə üçün birinci sən buranın tarixi sən Şabanla Ramazanı birləşdirdin oluqla. Bu da nəh gəlir. Nəh gəlir Peygəmbər sallallahu əleyhi və Şabanla Ramazan olsun birləşilməyib. İkinci də şət günüdür. Bilmirsən görünür, yoksa, yok, yok. Gəlir ki, oyunu yoxdur, yox. Amma mənim Yasir vilayətində ki ki, üşək günü oruç tutsa, Peyğəmbər salatı yanımsayır. Yəni, olur Peyğəmbər salatının daha doğrusu. Ası olur. Havvaniyaşı, şey, havvaniyaşı, havvaniyaşı, kisəyikdir. Ona görə, vəsa elələm, daha dağın şiraz dövləsi müxalif olmağa, yaşadığın ərazidə əhaliyyə müxalif olmağa vəsa elə. Ona görə, görəsən, bəziləri ki, dövlətlə gedmək lazımdır belə məsələlərdə, başlayılar şüxə Bəs orda, bəs burda. Orada, orada, orada, orada eleyəndə, sen bu Ramazan da bir dəfə ödəyordaq, hər yolu olu deyib. Sen olsuda promenəni çəyəcəsən. Ola biləyəkən bir i düzəyəsin. Başıq gələni, sen vəyədə öyəbələ olacaq. Onun görə alimlər, xüsusənə müafir, Şəh Albani, Şəh bin Binbaz, Şəh Hüseymin, üçü də deyib ki, kim? Xardı, yaşıq, olan əndə gətsin. Və səlav. Yəni, alimlərin sözlərinin və əslənə x Ayə, hello Fird. Dərsə olardan da çapaqəşəm din üçün. Ayə, hello Fird. Yəni ay cama yoxdur, yox. Saudiya ilə gedəm. Kim harda yaşayır, ola nə getsin, lazım deyil. Artıq söhbət eləməyə, özünü göstərməyə və ya artıq bu hər şey eləyib, bir dənə bu qalıb. Və danışanlar da çoxsu, üçün nəyə 10% əməlliyi sən yoxsu yox. Və gəl bu məsələs şunla başa Və ya özünə göstər ki, bu daha çox cəfatəşdir din üçün bizdən. Və daha çox biləndir. Sən alinə qulaq, alinə qulaqsanə xeyr var. Bərin üçün bu şəriyəsə də de müxalif deyil. Peygamber səhəsəndir ki, deyib görün və başlayın və göz görendə də bağlıyın. Bitirin onun üçün. Bərin başqa eləşir də var. Peygamber səhəsəndir ki, Cəmaatla sut və cəmaatla qasap və cəmaatla da qurban kəsim. Deməli, çaizdir. Bu bu da bu da, bu da, bu, da bu da olar. Bu da lazımdır, bu da mühümdür. Ona görə sən ölkənə gedib, va burda heç fürşəriyyətə müqabil deyilsən və çox belə səfahatləri də qulaq asma. Və deyirəm, yenə bəziləri istifadəli özünü göstərmək üçün vəzləri bilməməzdikdə eləyir. Bəziləri birincə məqsəd bəlkə şəkilli ilə nə isə, amma şəklləmə. Yəni, sənə əməlin düzdür dinə görə, düşününə görə. Həmçinin, məsələ müsəlmalar, <coughs> yəni, oruçluqda dedin ki, vəzibdə de hər bir müsəlman gerək olaşaq, gerək ağlı yerində olaq, yəni ağlı olmayana oruç fərz deyil, həmçinin hətli buluğa çataq, uşağa oruç fərz deyil, hətli buluğa çatmayana fərz e, deyil, həmçinin gerək müsafirə, təbi ki, vəzibdə ilə oruç səfərdə dedin ki, Orucunu atı bilər, amma imkan varsa tutkinə, çünki sahabələr deyirlər ki, biz səfərdə bəzilərimiz tuturduq, bəzilərimiz yox. Peygamber səfə görürdü, bu, inkarləmirdi. Məliksində caizdir. Lakin Ramazan imkan varsa tutkinə, çünki Ramazan qəzası yenə Ramazan ayında düşmə olmadı, fədiləti. Həmçinin qadın da yəri təmiz vaxtında yəri tutar. Yəni, qadın da yəri təmiz vaxtında tutar. Yəni, hez və nifas vaxtı oruç tutmaz qadın Lakin, sonra qəza eləyəcəyik. Biz bu vaxt namaz da qılmaz, amma namazı qəza eləyəcəyik, yoxdur qalınçunun, amma orucu qəza eləyəcəyik, inşallah, yəni namazından sonra. Həmçinin, e, əgər həddini artıb qoca kişi isə və ya qoca qalındırsa, və ya xəstədir, xəstəlik sağalmayan xəstələrdəndir və orucluq da, görsən, ənciyyət verir, belə e, müsələmanlar oruc tutmaya bilər, sadəcə, Gün, hər günə bir nəfər yedilməlidir. Hər günə bir nəfər yedilməlidir. Belə, yəni, o oruc standlardan saləcə, inşallah. Həmçinin, yəni, oruca aid rükunlar da var, vacib olan məsələlər. Ən birinci oruclu niyyətlə başlayır. Niyyətlə, çünki Allah s.a.v. Niyyətlə, hər bir ibadətdə niyyətin olmağı şəhzddir. Əməllər niyyətə bağlıdır. Və həmçinin, Allah s.a.v. O üçün, və mən umiru illə li Yəni, niyyət də Allah üçün olmalıdır, xalis. Biz Allah s.a.q. hər bir ibadətdə yəni xalis ibadətdə ona xalis ibadətdə qəbul edir və əmr edir. Və onun görə niyyət başlayır xəcirdən qaba olmalıdır. Yəni, süt namazının azandan qaba. Məsələn, gecədən də olar və həmçinin süt namazından qaba. Niyyət də lazımdır, demək ki, mən məsələn, fələn kəs və fələn kəs pasportda nömrəvi də demək ki, Şimdə 9-cu ildə Bakı şəhərində sabah mən oruç təcam. Lazım də ördümək belə. Aydın dəyib. ki, bilməyin. Bilirsən ki, sən sabah oruç olacaqsən, niyyət odur. Bədə misaləm, mən niyyəti başa düşmüyün. Gəldiyi üçün mən niyyət etdim, namaz kırılan imanla, qibləyə dönmüşəm, mənim, az qalır kütəndir deməyək. Sənə lazımdır. Niyyət bilməkdir, sən gəldin məsitə, yalnız səhvdir. Axı bilirsən ki, imanla qıldısan görürsən, hazırlaşdan cöhrə hazırlayırsan ki, özünü dördüncü artı bilirsən. Allahın deyir, bunu. Aydın dey və ya qəlbində də hansı səviyi sıxğan deyə lazım deyil. Hələ bilmək niyyətdir. Ona görə bilirsən ki, sən sabah orutsan, farsdı və ya səhərə qaldın. Hələ sözləmə deyir, artıq şeydir. Bu ona ad məqsədidir ki, suyu gətirir stəkanı ağzının yanına saxlayıb deyir su içirəm. Sonra içir. Və ya yıxaya giyir, qaşıqı gətirir, azmiyyənin yaxınlaşanı saxlayır, özü saxlayır, deyir ki, mən indi giymək giyirəm. Və sonra başlayır giyməyə. Bu görsən, yəni ağırsızlıqdır, ağırsızlıq oxşuyur, onu görə çəkin bu əl ələrdən. Şunun nədəni cikəli bot görürlər, yəni basarsan, o belə eləyərdir. Həmçinin vacib olan məsələlərdən, rükunlarından orucluğun qərək orucluğu pozan şeylərdən gəlib ç heç ki nə tap. Yəni bunlar da nədir? Yeyib içməy bilə bilər. Belə-belə yeyib içməy. Amma birdən səhmlə yeyibsə, içsə, lap oturduğun gecən sonra yadına düşdü ki, ha, Ramazan da axı. Yanımdan çıxıb orucunun səhvidir, pozulmur inşallah fikrinə və həmçinin bilə-belə özünü, yəni qarşalama, qusmaq, belə-belə. Amma birdən quşdun, orucun pozulmur. Və həmçinin e, təbii ki, Ee, pozan orucunu, məsələn, həyzi və nifasdır və həmçinin cinsələqə bələk pozur orucdur amma həmçinin ədəblər də var, ədəblər də var, məsələn, ədəblərində məsələn, suhuru yeməyir, suhur, yəni səhər yeməyir, o başlanma yəni, bu gələk süb azamına da olmalıdır süb azanı olsa eşitsən və ya vaxtın görsən artır gələk diyanq Azamdan sonra olmaz. Ta məqrib azamdan zəhəm. Məqrib azamdan zəhəm. Məqrib azamdan Və ədəblərindən budur ki, suhur yemək. Suhur, o deməkdə öl, müsləq yemək səhəm, yox. Hətta bir dən su içsən səhəm, o da suhur deyil və suhuru çalış tərkələməz. Çünki peynə bura çalışanım, buyuruq ki, suhurda bərəkət var. Aydındır. Və təbii kəmçə, ədəblərindən gələk Söyüş, kıybettiği vesaire mönnamlı. Bunlar orucu yani edeblerindendir ki geri çekinmeyi. Hepsinin gereği, orucu vaxtı edeblerinden gereği Kur'an'a son müteahillemeyi. Yani dini kitallara müteahillemeyi. Bu da mesela yani orucunun edeblerindendir. Selefiler de mesela görür ki e, e, orucuzda Kur'an'ın daha çok e, vaxt ayrıldılar. Hatta namazda da. Özel selefiler mesela öyle olurdu ki Üç günə xətimləyirdilər, namazda, tarabikdə. Hətta e, onlardan sonra biri gəldi, e, həyatını oxuyur, sonra gəlir biri, üç günə qıtarır, sonra biri gəlir, dörd günə xətimləyir, deyirəm, bu artıq zəifdir. Yəni, zəifliyidən görürdülər. Yəni, dörd günə xətimləmək Quranı, özün namazda. Bizlər bir aya kitabdan, özünlə oxuyub, çıxa bilirik, yoxsa yox. Yəni, görünəyədə uzaqlaşmışıq sərəflərdən ə yani ibadətlərdə ciddi olmaqdan. Həmçinin şey, məsələn səhər salat, yəni orucunu ədəblərindən görək iftarı tələfətən. İftarı yəni azan olan kimi atmağa təfən. Hətta ulduzları, Veneranı da görməyən şəxsləri hələ azan oldu orucu açdın. Yani Çünki oruc açmaqda bu bizi fərqləndirir əhl-i kitabdan. Əhl-i kitab nə vaxt yağlar gözləyirlər, görə. Yəni, tehnəmizin tərqiniz bundadır ki, biz orucu işləri vaxtındasırıq, yəni azan olan kimi. Azan oldar, gözləm oldur, səbii. Həmçinin, yəni, ədəblərindən həmçinin yaxşıdır orucu, yəni bəzi dəlillərdə gəlib xurma ilə Peyğəmbər salıq açardı. Əgər xurma yoxdur, suna, birinci, başlanıq üçün. Yəni, yaxşıdır, xurma və yoxdur, suna açasan. Həmçinin o e, olmaz çox da olar, olar. E, e, vaxtı dua eləmək olar. Hansı bir şey yənməyə vasitə doğursun. Əlavə qaldır məsələn özün üçün kaldır, məsəl, dua edə bilərsən. Allahdan istəyə bilərsən. Həmçinin oruç tutan üçün nələr olar? Məsələn, onlar kimmək? Məsələn, istidirsən yemək istəsən, qır vomlu burada bir şey yoxdur. Aydan da bilər, oruçdan kimə bilər. Başında yuya bilər. Sonra həmçinin məzməsədir. Yəni daşmama zamanı ağrı yaxalamaq, burunu yaxalamaq, olar sadəcə e, şişirməməkdir. Yəni həddini aşır qərgələnməyə və ya burnu yanında çox çəkməməyə, suyu ki boğazdan keçməsin. Həmçinin qan da götürə bilər, inşallah, zəifləməsin məsələn orucu pozmur. Həmçinin öpmək, məsələn, təkcə kişi həyat yoldaşını öpür. Orucu pozmur. Həmçinin birdən yatdın, təkcə ə yəni sən ki noru orursan, ehtilam oldu. Quru oldu. Çünki xudo orucu pozulmur. Çünki öz ehtiyamı olmayib, yəni pozulmur. Məzi də pozmur orusu inşallah. Məzi də o şəhvet olsun olsa məzi gəlsə pozulmur. Eee hətta misvaqdır. Mitvaq orucu pozmur. Çünki belə salsan oşdanı misvaqlanardı. Yəni pozmurdur. Yəni sənin ətir vurma ətir vurmaq orucu pozmur. Həmçinin iğnə vurmaq, iğnə vurmaq da əgər antibiyotik isə ağrı kəsici eybətməz, vura bilərsə iğnə. Amma vitaminlisə qədəni qüvvətləndirən onda yox, olmaz. Onda yox, olmaz. Ya üktardan sonra vur, səhə, değilse, e, bu, səhər əgər mümkün deyilsə, malizə alınırsansa, bu müddətdə onda açı tutma. Özü malizə ilə sonra qədası iləyəsən. Həmçinin e Amma, məsələn, buruna tökmək, damcılar, qulağa və ya gözə, bu və sələlə, və ya ixtilaqdır. Amma elə xüsusundan, elə ki, bu ağzından keçən, xüsusundan buruna tökən də. Amma qulaqdır, yerə ixtilaqdır. Bəzi hamilər görürlər, belə zarur olsa elə. Amma imkan olsa, yəni belə zarur deyilsə, ona elə məqirdən soru saxla. Bunlar hamısı, yəni oruclu vaxtı, yəni edə bilərkən bunları. Bilər Həmsinin E, Kün olsa vaxtı, ki, e, ağzı e, məcunla, diş məcunla, pastanla, yuma, eybətmə. Sadəcə, hamısında ehtiyacda olu ki, boğazından keçməsin. Amma həbbə, yəni həbbə atma, tabletkələ atma, onlardan çəkin. Məsələn, bilir ki, mən iğnə yol tabletkə atlam susuz, yox, pozor olacaq. Çünki boğazdan keçir, onun yövə bu olmaz. ya imkan varsa, çıxar vaxt elə, ya da əgər zarur etsə xəstəliyim, tutma sonra qətələyərsən. Və həmçinin faydaları da çoxdur, qardaşlar bu ibadətin. Ən birinci, Allah təmən razılığını qazanmaq, cənnətə artıq müjdələnmək və həmçinin nəfsi təmizləmək, nəfsi təmizlənir və e, ibadətə qarşı, Allah qarşı sevgi artır, itaətə sevgi artır, artır, həmçinin nəfsi qalib gələ bilirsən, nəfsi boğursan, nəfsi özəyində saxlayırsan, Bəzən orucluq dəlil də əlamət deyil. İnsanın düz yolda olmağı və islah olmağına, həmçinin e, haramlardan da uzaq olmağa kömək olar, rahat olur sənə. Həmçinin Allah qorxusunu artırır, artırır. Hətta -hət pəkcə -hət olanda da fikir versən ki, orucdur, yəni Allah qorxusunu artırır. Həmçinin <coughs> həmçinin e, salanlıq cəhətindən də, timli cəhtdən də Yəni, sağlamlaşırsan, orucuna hətta tibbi cəhətdən də həkimlər deyir ki, çox böyük faydalar var və həmçinin bu şeytandan elə bilir ki, ən böyük müharibə edirsən. Şeytandan mübarizə farsam və şeytan qalib gəlsən. Çünki şeytan bu vaxtı və səhsələsinə yaxşı cəhətləyir. Və bunlar hansı bu orucluq məktəbdir bu və biz sabah inşallah orucu bizim ölkədə ayın 22-ci ilan olunur və biz səba uçacırıq. Ona görə, inşallah, və sadəcə bu, bəcə ədəblər idi, necə olur orucluq və çalışqları rayiyyət eləkənə, hətta orucluğun düzgün olsun və orucluğun şəriyyətə uyğun olsa, inşallah, qəbul olan əməllərdən də olurduk. Çünki hər əməlin bilgi ilə ki, qəbul olmaq üçün iki ilə klişiyyət var, birinci dəlik, xalis Allah üçün olar, ikinci də Peyğəmbər s.ə.v. necə eləyib, o cür. Hələ eləsə, inşallah, əməlin qəbul olacaq. Allah Subhanallah bizim orucda tutacağımız orucdara qəbul olan əməllərdən etsin. Allah Subhanallah bizim müvəffəq etsin, tutaq. Allah Subhanallah misalim onlara olsun. Allah Subhanallah həmçinin ölçəmizə, həmçinin misalim onlara xatadan oladan qorusun. Allah Subhanallah o qardaşlar, o qardaşlar, o qardaşı xəstədlər. Yarab, onlara şəxalqəyə, onlar ki, ehtiyaclıdırlar, onlara ehtiyacını ödək, kömək, kömək olaraq. Həmçinin, yarab, mənim açılmağının kömək ol, mənim açılmağının kömək olaraq. وعلى كم لا تماني وضر يا ربواتي وعلى أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر مسلمين من كل ذهب أستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إبادة الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتائز القلبة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون Wa li zikrullahi akbar Wallahu ya'lamu mə təsna'oon Wa axumussala